Wreck, säger Jesus, vad gör du? När jag startat inspelningen. <laughs> Sjukt. Då pratar vi då. Vilket är du vi på? Just det. Måste du måste kolla 87 tror jag. Titta i körskärmot. Det är då podd 87. Mm. Den finaste årgången vi ska fotboll haft, P87. Och nu har vi en batteriflopp kvar. Hoppas det räcker. Jag hoppas det räcker. Hela. Annars får det bli som det blir. Mm. Uh, ja nummer två igen här kommer introtta nu nu nu nu nu och, yeah. och, och hjärtligt välkomna till podd nummer 87 i supporterpodden på 65 man Idag så sitter vi här efter att eh, ha druckit några drinkar och vi som ska podda lite om VSK heter Andreas, Joakim, Jansson. Det har ju gått ett tag sedan vi poddade senast. Som vanligt. Vi, vi kom fram till att det väl var efter omgång tre, tror jag. Och nu har vi avverkat elva matcher. Så att vi har en del att ta upp, men för att det inte bli långran långrandiga så tänkte vi väl... Kanske ja, hålla oss till att prata om de senaste två matcherna. Mm. Förutom Östersund då. Och förutom Östersund som <laughs> var den tredje senaste matchen. Ja men Pontus så kan ju du börja säga något om Östersund. Regnigt. Kallt. Ganska usel fotboll från, från bägge lagen. Mm. Tyckte VSK hade problem både i pressspelet och att försöka luckra upp ett ganska... Ganska dåligt östersund om vi ska välja när de väl hade bollen. Äh, det här var tråkigt. Vi kan inte så hålla på att dissekera varje match som har gått för jätte länge sedan. Nej, mm. inte rent det, det, spel. Det, det, det, det, det skiter vi. I. Vi gör så här. Vad tycker vi om spelet precis. rent generellt de senaste matcherna? Det har ju varit lite upp och ner. Uh, jag tycker att om uh, Östersmatchen jag får in på. Det var ju ganska mycket uh, ner. Uh, mm. Inte så mycket upp. Uh, sen uh, 1-5 mot Oddvold. Uh, ganska mycket upp. Uh, men Hur du var vädret? Väder så fint. Men uh, ja, nej men, uh, jag skulle vilja återkoppla till publiksiffran på den. Det var ju bara 2000 någonting. Det är väl ja, en svag... Känns som gamla goda tiden. Ja men det var svagaste publiksiffran sen tidigt 2023 tror jag. Jag tror att det kanske kommer bli uh, liksom säsongens lägsta. Vi brukar ju ha några omgångar in. Så, inte så mycket mer att säga. 5-1 mot Oddervåld, knepig match. Jag, jag hade ju turen att ta jobb nere i, i de trakten av, av landet samtidigt så att jag passade på att se den där matchen. Nej till vardagsmatcher mer än 30 mil från hemstaden, by the way. Svårt att se från den jävla läktaren. Den är ju knepig, den är jävligt härlig men man ser fan ingenting. Min mina bestående intryck var nog ändå att vi var jävligt effektiva och att vi till slut ändå så här kunde eh, luckra upp ett lag rätt rejält ja, Man kan ju säga att det måste vara den effektivaste matchen vi haft på väldigt, väldigt länge. Vi gjorde mål på. Ja, vi hade väl kanske någon till chans, men annars gjorde vi mål på det mesta vi hade, vad? Mm. Ja men verkligen. Men det borde vi ha fler matcher. Ja, och då kan vi hoppa direkt i då. Härligt. Som. Eh, Ja, mina intryck var ju att vi spelade ganska bra att man började känna igen VSK som det laget vi såg 2023 och även våren 2024 Vi hade total kontroll förutom att vi släppte in mål efter 30 sekunder och liksom precis innan halvtidsvilan Så att jag tror att många var inne på att VSK ser ut att liksom börja hitta tillbaka det spel som gjorde oss framgångsrika Samtidigt började jag fundera lite på efterhand, Undrar om det Kanske mest var för att Umeå var dåliga att vårt centrala mittfält Kunde liksom dominera och styra och ställa Jag tänkte precis lägga till att Det var nog kanske Umeå som var det sämsta laget vi mött Som realist i podden Förutom ja. Örebro då ja. ja men frågan om inte nästan Umeå var ännu Sämre än Örebro, alltså Örebro har ju Ändå lite så här spelmässiga tendenser Jag vet inte fan vad Umeå ville Men ja Nej, men jag, tror absolut, jag tycker absolut att du med det sämsta laget vi har mött. Och jag tycker att det är ett underbetyg att vi inte liksom vinner den matchen, självklart. Sen tycker jag att, nej eh, ja, men vad då, vi det, ser man ju att vi börjar hitta tillbaka liksom till det spelet, även om vi inte vinner den matchen. Vi, vi, vi gör två eller tre alla misstag och släpper in de målen, annars hade vi vunnit med 2-0. Och vi hade också bud på flera mål, så att, jag tycker att den där matchen borde vi bara ha vunnit. Och det. Jag vet inte. Det är, det är slarv liksom att vi inte vinner den. Mm. Ja, det är två jättemisstag av. Är det som första tror jag? Mm. Och sen Hartzell andra som liksom, det är både, både otur och slarv att, att missa boll och ramla men ja jag är lite kluven till den insatsen för som vi har sagt så VSK såg ganska bra ut ändå och borde ha vunnit men det tycker vi framförallt så bra ut när, vi, när Umeå hade gjort 1-0 och vi tryckte på i första. Och där, alltså där borde vi också, hade vi satt våra chanser som vi gjorde nere i Uddevalla så hade vi ju definitivt liksom vunnit den här med ett par mål. Så är det. Men kan man dra någon vecka, alltså, vet vi att det var för att vi har börjat hitta till ett bättre spel eller är det att Umeå är så dåliga? Det... <går> det är väl en liten kombination såklart men jag tror ändå att vi börjar hitta eh, spelet. Det, det tror jag. Ja, vi får det vill på jag tror. Det. Ja, det det blir ju en värdemätare Nästa match mot Varberg borta Som Verkligen. verkar bli en av årets svåraste matcher Med tanke på hur de ser ut um, Har ni några andra intryck Från Umeå matchen Det var ju ganska bra med folk ändå Flera trodde Ja det var ju första, första Helmatchen på hemmaplan Framförallt första solmatchen Var det väl som lockade Det var ju stort sett fullt på På ståplats men Umeå känns som en match, för att återgå lite till matchen bara, att det, det är en match som vi vinner 99 av 100 i stort sett. De gör sig två ett mål på i den tredje stopptidsminuten av två adresserade. Vi har en solklassdraff i första halvlek som... Det är faktiskt mirakel att både linje Att Stinsen och huvuddomaren Som står perfekt bränner den Ja, slår ut med armarna också så han måste ha ja, sett Men, men är det, det är inte precis innan De gör 2-1, för där ser det ut att vara en hans I straffområdet på inspelet Nej, först. det är inte i straffområdet, det var utanför straffområdet Okej, men Det är det ganska säker på, i så fall Hansen på det. Då, Alltså du vet, hans regeln egen hit, Han håller armarna inte i kroppen Man skjuter på dem ganska, Från ganska kort avstånd med det sagt, så klar hans. Då tar ju hör. på handen. Det är, det, är ju, det är ju en snack den saken. Det gör den jag tror att jag missade straffsituationen. Vad, återberätta, vad var det som hände? Han kommer... Jag vet inte riktigt vem som driver in bollen i straffman. Det kan vara Jens Magnusson, tror jag. Startade han ens? Tror jag att det är Gunnarsson. Va? Inte det samma kille? <laughs> det är det. Ja, någon av dem driver in i boxen i alla fall. Och sen kommer det en norrlänning... Typ, han tar ju benet, för det ser ut som att han, tar, han går ju, tar bollen genom benet. Ja, okay. Om du Först benen, sen ja. ja Och det är inget snack i, man ser gärna efterhand. Nej, han sparkar, sparkar ner. Mm. Ja, det är tråkigt. Men uh, ja som sagt, vi smolk i, i bägaren. Mm. Mm. Ja, det är simla synd, för att det känns som att vi verkligen hade liksom chansen att hänga på där toppen. Ja. så tappar vi inte speciellt mycket bara för att vi får resultatet med oss. Men det gör det ju nästan hela... Alltså ännu surare men Vi tog väl är... en placering Ja men precis, men det gör det ju liksom ännu surare Att om ja. vi hade vunnit så hade vi verkligen varit med Ja alltså jag hade de två poäng den matchen det, det ska vara vinst Liksom Även om vi tar in på topplagen Så har ju de svårare matcher samtidigt Så att, äh, även om vi tar in i liksom absoluta tal så, så är det ändå det är för dåligt Men skit samma. det var i alla fall två otroligt snygga mål Alltså jag tror ja. inte jag har sett två så snygga mål på arenan på ganska länge Eller? Nej, jag kan väl inte komma på något så här på rakarm. arm Är det typ, alltså Hermans i allsvenskan Ja det var ett Det, det var ju riktigt snyggt Simons, ja, Simons mot Kalmar var snyggt oh, men, ja, Jo men jag tycker inte att det är lika snyggt Alltså det har ju, Simons mot Kalmar har Det har så många andra parametrar Men om du bara tittar på själva målet liksom jag vet inte, jag tycker Simons strackt upp i krysset det är fan snyggt alltså. Det är båda målen... målen mot Umeå är snygga ja. än båda de målen. Ja, det, jag tycker att Magnussons mål är mot kanske. Gunnarsson. Så, jag vet inte om de, <laughs> alltså, jag vet inte om jag tycker att det är så himla snyggt. Alltså det är jäkligt skickligt gjort men... det är otroligt. Men för oss som kan fotboll Vi ja. har spelat mycket fotboll. Men, men ah, att det, är det, ett... det är hög svårighetsgrad och snyggt på det sättet men här, högre och... än Gunnarssons Flaxträff. Ja, alltså, 100%, 100 svårighetsgrad, ja. Men, men det som jag är mest fascinerad på på Bibo's mål det är att det känns nästan som att eh, om man tittar på repriserna att liksom, de spidar upp hastigheten från han får den på bröstet tills bollen är i mål. Det går så jävla fort slutet. Ja, men det går så fort också från bröst till avslut. Och det Nej. är ju imponerande. Ja, det, alltså det håller jag 100% med om. att Svårighetsgraden och det, alltså själva prestationen är riktigt grym ja. men, Det är första året sen, Jag vet inte när Det är vi inte han han faller som är mest Där för att bara stöta in bollar Utan som faktiskt mm. kan göra något på egen hand också mm. Ja, nej, men, Så äh, vi får ju hoppas att han blir kvar. Och bilar i frid Bivo. Ja, ska vi skita och prata om matcher Och börja prata om Det jag har ju dagarna ryktats en del Om just Vi har gjort det pliktskyldigt nu Så att eh, det får ja. räcka med de här tio minuterna jag tänker. Ja, Tio minuter för att sammanfatta åtta omgångar <laughs> Ja, det var bra ändå Ja, det tycker jag är bra Men, ja, men det har vi snackats lite om i medier Att eh, Bibo Kanske blir Bib out eh. <laughs> Ingen, skratt på den. Ingen skratt på den Nej Ehm um... Enligt uppgift så har Hammarby då budat på, på vår succé um, hur ser ni på situationen där? På uh, ja. vad ja. finns det att se på? Uh, så här, uh, vi säljer inte uh, till under vad kan vi ta av 20-25 miljoner Oh. måste vara rimligt. Och det, och kommer, det kommer inte Bayern bjuda så att det blir inget. Nej, alltså jag ser väl så här, jag blev nästan lite trygg när man läste att och, och utan att värdera liksom nyhetskällor så, men jag läste någonstans att att Hammarby har budat och fått ett bud nekat. För det betyder indirekt att vi inte har en, en Lågt satt klausul på honom. För då hade de ju bara aktiverat den på en gång och så hade det varit klart. Så, så det, det blev jag lite så här trygg med. Jag brukar ju vaga in mig i vissa Läser in lite väl mycket i vissa saker så. Men eh, det finns väl egentligen inget snack. Det ska vara ett, antingen ett så bra bud att vi inte kan säga nej. Och med brasklappnat då behöver ju också dansken vara på väg tillbaka. Och att Kalle och company tror att han kan leverera direkt. Annars så... Jag till skillnad från de flesta forum och löst folk på internet som skriver att... Vi inte ens ska lyssna på bud För då bränner vi alla chanser att gå upp Det stämmer ju inte Det är klart att VSK ska lyssna på alla bud Vi får in på spelare Och Kalle är ju så pass skicklig att han Avväger Jag Tänker Kalle att det är rätt läge att sälja nu Med vidare försäljning exempel Vi kommer kunna stärka truppen Säg tre, fyra kvalitetsspelare Istället för han Så det är klart att VSK kommer Lyssna på det mesta. Jag, jag, jag, jag, jag är all... inte helt anti att sälja heller om vi får. Nej. Det kan ju mycket väl vara en vård som vi inte får se något mer. Nej, men så här, alltså jag, jag håller med dig mycket av vad du säger. För att alltså jag tycker alltid att vi ska lyssna på bud, självklart. Och eh, det så här är vår anfallare rent generellt den senaste tiden har gjort väldigt mycket mål. Och, Undantaget av allsvenska säsongen kanske. <laughs> men, men fram till dess så har det liksom inte riktigt så här spelat roll vilken anfallare vi har haft. För vårt spelsystem sätter upp för att eh, den anfallaren vi har ska göra väldigt mycket mål. Eh, och då spelar det kanske inte så här superstor roll. Det är klart att vi behöver en bra anfallare och att bli äh, bra. Men får vi ett bra bud så är det klart att vi måste liksom, eh, ta det. Lite... Rädd för att Bibo är lite av en Karriärskille också ja, ja. Och kommer vara bra Sugen på att spela både Europa och Allsvenskan med, Om det skulle nu bli Hammarby mm. Jag såg någon random Bajare på Twitter som skrev det är bara träningsvägrast då alltså tar vi anför för fem miljoner vi ska bli desperata Ja, men det kommer hela video. hatar jag, den, <laughs> det. det, vi, det vi alltså. uh -huh. är i så fall så kommer vi ja, men då håller i det. så fall håller vi kvar honom ja, du får ruttna alltså, här i två. Var, år. Har vi inte ett ja. fyraårskontrakt på han det Ja, det var det tre tror jag. Ja, men, ändå. Men, kan, eh, fyra, men det jag tycker också det som jag började bli lite så här. Intresserad av, eller lite funderar Med hatar han i den här diskussionen också Men det är så här, Om vi skulle få till en riktigt bra vidareförsäljningsklausul Alltså sälj så 50% Alltså om ja, det släpper... går de inte med på Men vad det. Alltså, Hammarbjörn är en historia av att sälja Afrikaner för Enorma summor utomlands mm. Ja men det är just där det är typ de är Fyra trö... marknadsspelade ja. i allsvenskan Nej men, men... då får man nog inte då Nej det är jag så... ganska bra för Jo, men det, och det är det som på något sätt känns så skönt att jag tror inte att... eller jag, Först, jag tror att Kalle har fått den statusen i klubben att styrelsen kommer kanske inte gå in och tvångsälja spelare bara för att vi sitter prekärt till ekonomiskt. Utan det gör Kalle, vi ju inte. Vi sitter ju jättebra till ekonomiskt. Ja, men exakt. Och därför tänker jag att de kommer låta Kalle göra den värderingen. Och man, man kan... Man kan säkert säga att Kalle har vissa brister kanske i sitt ledarskap. Han har väldigt mycket positivt också såklart. Men om det är något man känner sig trygg med så är det ju de här vad ska man säga förhandlingstekniska bitarna. Jag tror inte att han kommer släppa Bibo för en pissumma. För att han vet vilken position vi sitter i. Han vet vilka positioner Hammarby sitter i om de vill ha honom. Eh, Där och, finns det pengar Ja men verkligen och jag tror också att Om vi släpper honom så är det antingen Ett så bra bud att det kan liksom Resultera i, i nya spelare Som är bättre eller att eh, Eller att Vi har en dansk som ser ännu Bättre ut och ser hel ut På gång liksom Så att ja, det är jäkligt skönt i alla fall Att sitta liksom med full Full tillit till att Kalle Och ledarstaben kommer att ta rätt Beslut här Ja men det tror jag också men... Tal Gunnarsson däremot Han ska ingenstans Vi var... gick väl ut i Media väl... idag va Och sa att han man får väl ge tillbaka Att det var väl fotboll direkt va Som eh, känns lite som en sån skvallertidning Och ibland att de nästan hittar på saker Men Ofta ingen rök utan eld Och Nej. i så fall är det ju fint sagt av honom Att han vill Stanna Ja, men här, jag tänker lite så här, man har ju sett att man kan gå direkt från VSK ut i Europa så varför skulle inte han kunna göra det? Linde kan göra det, det finns andra exempel också så att, ja, nej ja, men det finns det Vikten är inte som Linde Lööf. Ja, bra <laughs> Lite gammalt men ändå mm. Men eh, apropå det, apropå Linde, nu hoppar vi här mycket i det har det, en flytande podd Jag tror att det står liksom på Typ fotbollstransfers att han gick för en halv miljon euro 18 miljoner ish Blir man inte så här lite Nu i efterhand lite så här besviken på Om vi ska, nu ska nörda ner oss i summor Och så mm. Mm. Ja, och, Jo det, det blir man Men jag vet inte om vi ska nörda ner oss i summor så, Men ja absolut Det känns som att hela liksom Fotbollsvärlden och framförallt fotbollsverige Har liksom, ja, vi får högre summor För våra spelare just nu Eh, och där känner man ju att Visst vi hade kunnat tagit lite mer betalt Men eh, ja, det är svårt Med tanke på att Sanyang liksom har gått för 35 Nu sägs det ja. Och han har liksom gjort nio matcher i Allsvenskan Och inte, typ, inte ens imponerat Två assist noll mål. Ja, Och inte så, här så spelmässigt bra heller Utan man ser att han är snabb och har lite teknik men det har inte hänt så mycket. Jag såg en del tack för showen som Uster i hade. Fan, alltså, att, de inte, att de inte skäms ens att, att de så här håller på ah, I fuck, fuck him och fuck uh, Patrick Mörk fuck Jasper Jansson Fuck ju allsvenskan mm. Fuck Håkan Mild, eller? <laughs> <laughs> ja, men det där är ju alltså, Det var inte så att han gjorde jättemånga fler framträdande För oss att Nej, Det, det kändes som det är, vi det, är så här det som vi räknade Typ ja. med att han skulle skriva på för oss Och kände ingen stress att spela innan mm. Vi kanske borde lite tidigare alltså, det är en... Jag tror att det hela handlar om Att vi åkte allsvenskan Hade vi varit kvar all allsvenskan Hade vi haft det kvar var... om Och hade vi sålt honom för samma summa Kanske om inte Mörk och Jansson som polare hade bara, ah, men det är nog bättre här. Nej, men skitsamma, han har ju blivit för mig i alla fall typ hela den affären, eh, hans eh, session hos oss har blivit lite såhär, synonymt med vilken modern fotbollsvärld vi lever i och det bara känns jävligt sorgligt. Så på ett sätt vill man såhär, dissekera det och dra lärdomar, på ett annat sätt vill man bara såhär, ignorera och glömma att det ens har hänt. Ja, men jag tror att vi får liksom vänja oss vid att sånt här händer hela tiden titt som tätt. sätt. Vi har också debatter som flyger i guys, inte hos oss. Det, där, det känns ju ändå rimligare på något sätt. att ja, Han, har ju, han har ju lite mer av en guys spelstil Spring, ja. skjut, boys. VSK var... vill jag använda lite mer som en länkspelare och också så här, kände man inte att så här, om debatten skulle få in två tre mål och så så att självförtroendet kommer kanske göra att han börjar hitta målet. Um, ja. ja Sjukt samband. Ja, det, det där kan man älta i all evighet. Jag tror att vi ska liksom fokusera på dem äh, som vi har kvar och äh, ja, jag tycker att det är så här, på något sätt typ jobbigt nog att liksom vara i den situationen. Att vi så här mest pratar om uh, I alla fall hittills nu liksom Vad vi kan få för olika spelare Jag hatar att hamna i den där situationen Jag vill liksom att vi ska diskutera uh, Våra spelare och vad de är nu Och liksom vad de kan bidra till vårt lag Istället för liksom, vad de kan bidra i, I pengar i en eventuell försäljning Men uh, absolut Jag fattar också att vi behöver få in pengar Och det finns massa pengar där att göra Så att, ja, det är en ja. liten tudelad känsla Verkligen Apropå spelare som är kvar Eh, Elia Dixon Bonner har ju tydligen lämnat Nej. Och innan vi säger något om det så vill jag bara återkoppla till avsnitt 84 tror jag det var När jag fick frågan vad ja, Det är du har du absolut så... inte kollat upp Nej, Jag kan spela det om ni ja, kör. kör. Eh, då... Jag kan bara säga då, Elia Dixon Bonner är ju då inte kvar När du återkopplar till spelet som är kvar Han, är ju läm... Han har ju åkt hem Ta om korta lån då vi också nämna något om Elia Bonner som vi lånar in från engelska division 1. Ja, ah, jag tror inte alls det här kommer flyga, om jag ska vara ärlig. <laughs> så ni kan kalla mig såhär, klarsynt <laughs> medium eller något. Nej, men det blev väl så som man kanske hade alltså jag tror att det här var en chansning och en medveten chansning. Antingen är han så bra så att han kommer göra oss betydligt bättre liksom direkt eller så kommer det inte funka och då, då är det vad det är. Och jag tror inte vi betalar många kronor. Nej det tror, inte jag. Det tror inte jag heller. Så att och vi kan väl konstatera att han kanske varken var motiverad och kanske inte var så pass mycket bättre att vara värt att här, lägga tid och energi på att spela in honom i laget. Nej. Nej. skiter i honom, han ja. får åka tillbaka till England han har det säkert uh, fint där nu vad är det, var det? Queen's Park? Mm, mm Road. Aha. Han blir nog såld för en del miljoner nästa sommar. <laughs> <laughs> då sitter vi här och bara, säger, vi hade honom, vi borde ha sålt honom ja, dyrt. Var, Efter, var, även då, om vi hade ja. honom på lån så borde vi ha sålt honom dyrt. Jag kommer skylla på Patrick Mörk då. <laughs> oh, Det är en sak som är säker. Är så folk som är arga på att eh, vi får pengar för diabatera nu när vi älskar valet att släppa honom gratis. <laughs> ja. Ja, det är konstigt. Folk säger ju verkligen så här, varför tog inte betalt för honom? Bara så här, nej, men hans kontrakt hade gått ut. vi ska ja, väl valt inte utförlägga. Ja, vi ville inte ha kvar nej. honom, men ja, ja. Eh, Apropå spelare, ska vi säga någonting om, eh, vi har ju den, den värvningen inför i år som man var mest spänn på var väl kanske ändå Mikkel Ladefoged? Ja, jag tror att vi skulle få såga Jonathan Ring nu i tre minuter. Men kör din... Ja nej, men vad har vi det har ju varit lite så här, det har varit ganska många bud om hur nära och hur onära han har varit till liksom, speldugligt skick. Vad känner ni börjar ni tappa hoppet att han ens kommer? Alltså nu det, känns det man lite blir så ännu mer sugen när man inte får se han. Ja jo verkligen samtidigt som jag känner är det en dansk av glas vi har värvat. <här> det kommer visa sig. Jag tror inte jag tror han kommer spela så småningom det är lite synd att han har varit skadad Men, ja. men kan man inte dra pallare, paralleller till eh, Vad hette han i Göteborg? Kjellerup Som såldes för 40 Ja eller? exakt, men han var ju också en sån här dansk Som var lite lång och gänglig eh, Ganska lovordad um, Jag tror också att de har jämfört så Jag tror att någon har sagt att Ladefoged var en bättre Kjellerup Men han hade ju också svårt att, att vara liksom matchredo Och göra mycket matcher kan det finnas något i långa gängliga danskar och skörhet? Dålig mjölk i Danmark. Bollar jag upp. <laughs> <laughs> äh, svag upphovning. Ja. Uh, nah, nej, det kan inte finnas uh, något i långa gängliga danskar. Nu går vi vidare till något mer intressant. Jag kommer påminna om dansken från EM92. Vad heter han? 92. Så... Oh, i Sverige. Sverige. Ja, mest konflikt i Sverige, Nej, i Danmark Ja, vad ja, heter han? Nej, det vet jag inte Där får någon är Brumby och Tyskland Brumby och Tyskland Brumby, ja. inte Brumby Jag går upp det, vi återkommer det ja. Ja. Men ska vi gå vidare till Vi släpper spelare i VSK Och pratar om det nyaste som har hänt nere på. Innan vi fortsätter bara Ska vi ska vi, vi ska inte snacka om För Simon så kommer ju Se ut att inte Spela alls så mycket som går Ja, det, det, Eller har vi avverkat Har vi avverkat det, det, det, var... det ämnet Ja vi har avverkat det Fan vad jag tyckte det var så jävla ointressant uh, Ska vi se uh, Vi hoppade över den punkten och Sen så går vi på konstgösmattan äh, Var det borta Det kan vi lägga sist Ja möjligtvis. men det var en blank. Alltså. Ja jag blänk Vi behöver inte följa det så jävla slaviskt nej, nej. Jag tyckte det, det där var danska, det var det, Den var okej okay, Men var ja. inte så roligt men nu vill vi prata om det intressanta Ja, allt det här som ja. kommer här okay. Den ja. punkten, den punkten Den punkten, den punkten ja. Den där vet jag inte vad det är Nej. Spelar vi in nu? Ja, men jag klipper ja. men Varför? Varför bröt du? Jag, är ju, jag ska kolla upp dansken Ja, ja men äh, Finns det något att säga om Simon och Han har ju varit halsfluss och skit i inte ja. därför. Jo, jag tror han behöver bli petad först för att Först petad, sen halsflöss mm, och, och sen behöver han bli petad igen Ja, nu ska... är en anledning till att peta honom Ja, och kanske Men eh, vi får fort... Nej, vi ska inte prata med oss heller Jag tänkte om din, alltså ring man har ju... Ja, vilken jävla soppa Han har ändå gjort typ så här, tre plus fyra eller något. Nej, han har så... absolut inte gjort tre mål Två plus fyra Två kanske, med... ni ser ju på Nu han rör sig, han är oh, livrädd för att Jag gillar ton. Okej, okay, men nu hoppar vi in på konstgräsmatta. På det senaste som har hänt nere på Rockland är ju att man har beslutat att lägga en ny konstgräsmatta. Och eh, vad man nu än tycker om vilket underlag vi ska spela på så är väl det tydligen nödvändigt för att vår gräsmatta nere nu har varit bedrövlig. Så, allt, så långt allt gott. Men när det kommer fram att att VSK tillsammans med sponsoren som hatar att synas ska finansiera det här eller merkostnaden för att vara här tidigare så blir man ändå lite tveksam till vad fan det är för typ av stad vi bor i. Har ni någon, vad, vad känner ni där? Även I men uh, först och uh, främst så uh, sponsorn som hatar och synas uh, hygienteknik tycker jag absolut att vi ska nämna för de uh, uh, hjälper gärna till när vi behöver så att, uh, det, det tycker jag man ska all cred för sen tycker jag att det är bedrövligt uh, av uh, staden uh, ja men uh, dels så tycker jag att uh, vi måste ju ha en riktig ordentlig matta att spela på för det första så tycker jag inte att vi ska ha en konstgjord matta på våra delen överhuvudtaget. Utan jag tycker att vi ska ha eh, åtminstone en hybridgräsmatta. Eller, jag, jag tycker verkligen allra helst en gräsmatta. Fotboll ska ju spelas på gräs. Eh, det är ju av den starka åsikten att så ska vara. Så att, eh, det är ju det jag vill ha. Men eh, jag tycker ju framförallt att liksom så här, eh, Västerås stad känns som att man... Eh, men inte motarbetar klubbarna men man är inte liksom i framkant och arbeta för att man ska ha de bästa förutsättningarna för att vi ska kunna eh, vet, ta steget upp i allsvenskan eller liksom det, det här gäller ju jag, jag vet inte, även liksom bredden alltså man satsar inte på idrotten på det sättet som jag tycker att man borde eh, det, det, det finns eh, alla möjliga exempel, jag tror jag läste något i tidningen liksom det, eh, IFK får också liksom anlägga sin egen gräsmatta handbollshallen liksom om man får bygga sina egna grejer. Man har kricket lag idag som inte fick ja. <laughs> boka plan. Jag vet inte ja. allt. Liksom. Jag förstår liksom inte varför det ska vara så krångligt. Jag tycker att man måste kunna främja såna här saker. Alltså idrotten, både elit och bredd, behöver hjälp från kommunen. och Jag tycker att man inte liksom ser hur viktigt det är så jag tycker verkligen att Västerås stad, politikerna som sitter där, borde liksom se sig själva i ögonen och ta idrotten på allvar och även då liksom elitidrotten, där vi behöver en ordentlig matta där spelaren inte skadar sig där liksom, jag tror att förra gången vi fick mattan byten så var det så här Philip Troné stod liksom i VLT och så här, drog upp den och visade hur dålig den var, ja, men så här, det, jag vet inte, det är någon sorts parodi Liksom. Och så här, då får vi betala för att få eh, Bara för att man har så här räknat ut Att den borde kunna hålla till det här datumet Men alla vet ju att det, det är en ny katastrof det datumet Det är så här, det sista liksom, datumet den kan hålla till Det är då man byter Ä den Ja men de här visar väl till att så här, ja, det uppfyller kraven Jo jo det kanske det gör Men nu får ni faktiskt lyssna på de som spelar på mattan Och kan fotbollen de säger att, att den är bedrövlig, folk i andra lag i allsvenskan liksom står och skakar på huvudet åt vilken arena vi har. Det som står stämmer mest, det är att alltså jag förstår att det är svåra avvägningar och att man är, kanske är tight budget i, i stadshus och så vidare. Men det som står stämmer mest är när politiker och till exempel inför den svenska säsongen liksom står och slår sig för bröstet i tidningarna för att man har Satsat och fått fram bra lösningar och tillsammans har vi på kort tid liksom levererat någonting bra. Det är bara slå fast att den här stan inte förstår värdet av att ha till exempel ett allsmänslag. Man förstår inte värdet av att, att ha liksom infrastruktur och arenor som, som motsvarar liksom vettighet nivåer i, i, elit och, i elitidrott. Så att, fan. Ja, jag tror att man borde räkna lite på liksom vad den ska säsongen inbringade, för vi vet ju hur mycket eh, supportrar från olika lag det kommer. Alltså hotellnätter, eh, Petty på Smith som vi väl ska prata om eh, också, eh, gjorde väl också väldigt fin grej för borta-supporterna. De hade det väldigt bra och drog väl säkert in lite pengar. Och, ja, det så här näringslivet i Västerås, eh, det kommer en massa folk och spenderar pengar här. Och jag tror att det är väldigt mycket värt eh, för, ja, men, för en stad som oss. Ja, men också bara att synas i media. Att, att staden Västerås omskrivs i media. Jag vet inte om det finns något så vad ska vi säga, ekonomiskt bra sätt som att ha en allsvensk klubb. för att det får jättemycket medieexponering saker man inte kan köpa sig till och om man försöker köpa sig till det så, så kostar det extremt mycket pengar. Så att, det är fan det är lite tråkigt att man hamnar i i det här. Men, ja, jag vet inte hur vi ska gå in på det heller Men grejen är att det är så här, Västerås stad Går inte dåligt heller Jag fattar att vi också behöver så här, spara i ladorna För sämre tider Men det är liksom, ah, Jag vet inte, jag tycker väl att man kunde Satsa lite på lite olika saker eh, Lite mer än vad man gör Ja, och man borde också Om man inte vill satsa själv Med ekonomiska medel Då kan man i alla fall sluta att vara så jävla Anala och tråkiga när det gäller alkoholtillstånd för där är ju också någonting som har blossat upp de senaste dagarna att Smith eh, har försökt att få till liksom barlösningar inne på, på uh, fotbollsarenan men har fått blankt nej från från uh... Centern <laughs> nej, nej men det, det, det landar väl också. sig Det är liksom. väl alkohol Ja ah, men till miljö och bla, bla bla myndigheten och jag menar så här är det Västerås stad har byggt en fotbollsarena som inte har restauranger, som inte har loger, som inte har någonting. Det är steget. VSK fotboll har via sponsorer, som vi är tacksamma för, försökt att liksom rusta upp arenan. Man har fått en bra entreprenör på området som är beredd också att investera för att hitta lösningar och göra det till liksom ett evenemang som lever upp till det folk förväntar sig nu för tiden. Det kostar fan inte staden någonting. Ändå ska man in och peta och säga nej, det här kan potentiellt leda till att folk kommer vara fulla på läktaren och det är en dålig miljö för barn. Alltså snälla, gå på en match och kolla. Om du inte ser att alkoholnivån redan är ganska hög. Så då är du fan blind eller så är du fan naiv. Men ställ in powermeets eller in festivalen där barn vistas. Ja, eller bygg en jävla arena <laughs> där det finns en restaurang så folk kan sitta och supa. Alltså, vad <laughs> Ja men det är, så jävla, det, är så här, det är så många steg av motarbetning så att stå fan inte och stå och säga att ni är stolta över VSK i allsvenskan sen om ni inte är beredda att göra någonting för att klubben ska få vettiga förutsättningar att dra in lite pengar på sina här arrangemang. Jag, jag vet inte om det, var det bästa argumentet att uh, man ska få en uh, till bar uh, på arenan, att folk redan är jättefulla. <här> <här> men... Uh, <här> Nej, men det är, jag menar bara att det är någon naiv verklighet som de redan lever i. Liksom. Nej, jag vet inte. Jag, jag håller ju med liksom i sakfrågan. Att så här, jag, jag tycker inte att Eh, det är en rimlig anledning att eh, bara neka alkoholtillståndet. Det, det finns ju liksom redan både eh, flera eh, barer på området. Jag vet att det är väl säkert eh, någonting i alkohollagen som säger att det inte ska vara eh, så många barer på en liten yta. Men där har man också valt att bygga Rockland området på ett speciellt sätt där man eh, inte har någon eh, bo några bostäder utan det är ju liksom bara arenor. Så jag tycker att man borde liksom förstå att det där är en annan konstruktionen, liksom vad kanske alkohollagen var till för där det finns eh, bostäder och liksom så här, kvarterstad och så vidare. Så att, ja, men det är en sak eh, som jag ville säga. Sen så är det en annan sak som är så här, ja men Alltså man måste ju förstå vad folk vill ha. Det är ju liksom inte det att så här, man vill ha en jättebra, stor fylla liksom, på läktaren. Utan man vill kunna eh, ta en öl i samband med match. Eh, och, absolut, det finns är smitt i hockeyhallen. Men det finns ingenting i fotbollsarenan för ståplatsupporter där man kan liksom, gå innan och ta en öl. Alltså så här ser det ut i, liksom alla andra städer, att det finns rimliga ja. lösningar för alla supportrar på en arena. Det måste också Västerås stad det kommer, att... ju, det kommer ju vara i, tanken är att det ska vara ett reglerat område. Folk ska ju fatt. kolla match och in, man får ju fortfarande inte ta upp och göra det på läktaren. Absolut. Det ser inte problemet. Vuxna Nej, men... människor som ska ta, få dricka hur de vill. Ja, om man ska... Alltså ett inhängat område, till exempel bakom ståplats eller på den outbyggda liksom, kortsidan. Att folk står där och dricker... En stark öl med liksom regler och ordningsvakter måste ändå vara bättre än att folk står ute i busken och häller i sig liksom vodka innan match. Alltså nu överdriver jag lite men alltså det här med ni behöver liksom inte det här förmyndar förmynderiet och det att man alltid ska hitta de snävaste tolkningarna på hur alkohollagen är stiftad. Det gäller ju tydligen bara i Västerås för att vi har ju upplevt andra arenor där det går jätte, jättebra att servera stark öl i inhägnade områden. Det går jätte, jättebra, en fin arena en ordentligt byggd arena, det går jätte, jättebra att ha pubbar i de arenorna man kan ha olika sorters restauranger man kan ha alla möjliga liksom, verksamheter och saker man och, kan och, göra, men det, det, det är bara liksom Strås man tittade på Södertäljes arena och valde att bygga det mest spartanska ah. och ingenting eh, liksom runt omkring. Det äh. stora av som har en stor terrass ut mot planen där folk kan men, stå men, och dricka men, hur de vill. Ja, men det, där har ju kommunen förstått värdet det av att liksom ha Arrangemang att ha ett lag som både för invånarna och liksom externt i Sverige är, är välkända och viktiga så. Um. Ja men absolut. Och, man man här, kan ta lilla Degerfors Som jag inte så här, tycker speciellt mycket om. Men, men den lilla orten är ju bra känd i Sverige. Det är inte liksom på så här grund av deras fantastiska, ja, jag vet inte vad. Men det är för att de har ett hyfsat fotbollslag som folk känner till dem. Annars hade det varit en ort i mängden som ingen bryr sig om. Ja, ja men verkligen. Ja, men Vilket jag tycker de fortfarande att... är egentligen. Som ja. ni märker det är en fråga vi brinner för. Vi är mer än poängtapp mot Umeå. <laughs> jag är irriterad. Men jag tänker också så här, man känner så här, som jag känner Alltså, när det blir sådana här beslut det, det här är inte en stad som jag vill leva och verka i så här vill inte jag att min stad bestrå ska vara Nej, men det jag blir trött på framförallt är det här med att staden vill inte själv göra några investeringar man sitter och skyller på ett, ett dåligt avtal som man själva har eh, skrivit under men när det då kommer entreprenörer och en klubb som är välmående, mår bra och som sportsligt liksom kan bli ännu mer relevant genom att gå till Allsvenskan igen. Då slår man också ner på de på försöken. Genom att liksom, vad ska man säga, inte tolka men hårt tolka alkohollagen till exempel. Det här är, det är ett jävligt deppigt beteende. Och jag tror att typ kommuner som Degerfors där kommunpolitikerna sitter och faktiskt har känslor för klubben. De vill, de vill klubben väl De förstår liksom verkligheten Det här saknas ju I, i den här stan Men vad fan, det är vad det är nu ja, Får jag bara säga en sista sak under det? Ja. Jag, jag lämnar det till någon Lyssnare och kolla upp för jag vet inte det här, Men man kan ju fråga sig hur många Barer och alkoholtillstånd Finns det i hockeyhallen Ja, och hur många traumatiserade barn Finns det i alla andra städer Där det är okej okay att servera stark öl på läktaren Ja, det var lite om arenan då och Västerås stad. Det har ju hänt lite i klubben också i övrigt. Klubbchefen har fått tacka för sig och lämnat klubben här för några veckor sedan. Vad händer nu tror ni? Första tanken är det var inget man grät floder över när den nyheten kom upp. Att han hade lämnat. Tror jag vi alla känner samma sak där. Ja, ganska vunder. Ja, nej, men så här var det ju. Alltså, vi, vi. Vi har ju hört om ryktena som liksom. Eh, eh, skrev som är VLT initialt om det dåliga ledarskapet och så vidare. Och där har vi också. Vi eh, har väl varit ganska hårda tidigare på det. Vi tar paus. Vi tar paus. Ja. Ja, ja, men det har inte tid som helst. Det var superbra, men jag vill ändå bara ha paus. Hej! våra mellan Nu nu jag tycker det är fint. Alltså det. Jag hade tänkt byta batterier Nu är vi igång igen. Ja, nu vill du inte det göra. Det är för lite uppstyrd. Jag vill bara sticka in här emellan eh, snacket att vi hade ett stort drama här i poddstudion när jag uppenbarligen tryckte på fel knapp så att det i några minuter verkade som att jag hade raderat de första 40 inspelade minuterna av den här podden Men nu har vi ett större drama Jensens Ö luktar illa Men, åh oh, jävla verkligt lukta. Ja, men nu är vi i alla fall igång igen Det är Petri, är det Jo det är det, det är Petri Klart han inte ska ha tillstånd Det är fel på den där, det är inte fel det ska lukta sådär den luktar ruttet faktiskt. Jag, jag, jag. Jag, jag dricker den sen. Efter inspelningen. Men i alla fall. Är det den här man pausar på? Nej, <här> rör inte den där nu. <här> Men ja, den som det är paus på. Mm. Mellanstick nummer två är att vi nu vet att den långa dansken EM92 heter Ebbe Sand. Mm. Så har vi fått det klart. Men det har ju hänt lite mer... Um, vad ska vi säga, vidrocklunda än att uh, vi har fått nej till alkoholtillstånd och ny det är även så att klubbchefen för några veckor sedan fick lämna sin post och det här kom ju kanske för många som en, en blixt från klar himmel men vi har ju hört en del rykten både om uh, anledningar och också om hur det dagliga arbetet har fungerat i klubben. Vad var era spontana känslor? ja men det, alltså För mig kom det väl inte som en så världens största eh, överraskning. Eh, jag, eh, vi har väl liksom varit inne på det i den här podden tidigare att vi har kritiserat eh, hur eh, klubben leds lite grann. Eller ganska mycket, eh, beroende på hur man ser på det. Men vi har ju varit inne på det liksom, och vi har väl hört alla de rykterna som vi helt enkelt liksom gick ut med eh, ganska tidigt. Att eh, ledarskapet inte eh, finns på plats. Och, ja, men det, det fanns en hel del brister liksom, eh, i eh, organisationen och... Eh, ja men hur man lägger upp arbetet och så vidare i alla fall vad vi liksom också har hört eh, så så att det var väl liksom inget eh, inga chock så. Sen så kom det lite andra rykten eh, också som också VLT faktiskt gick ut med eh, lite överraskande ändå kan jag tycka i och med liksom regler och så vidare, nu är inte jag någon expert på dem och då kanske vi skulle ha haft Fredrik här som kanske bottnar lite mer i den diskussionen men... Vi kan Mur Mur Murven Ja men exakt, men vi kan väl konstatera att det är liksom äh, jag vet inte om jag hade gjort som jag var chefredaktör för VLT men det är jag ju inte så jag får inte bestämma det. Men, men det känns för lite som en skvallertidning så jag... Så här, jag är ganska glad att VSK har eh, brutit upp med klubbchef, eller tidigare klubbchef. Så däremot tycker jag att publiceringen i sig är, känns ganska vidrig faktiskt. Alltså om det nu stämmer det som de har skrivit så är det förmodligen ett ganska milt brott så. Rent straffjuridiskt och att hänga ut en person så, och liksom dra honom i kärra och fjädrar inför eh, ja, en, en hel stad, tycker jag känns lite tveksamt. Jag tycker att publiceringen i sig också är intressant om vi försöker diskutera den, då den andra publiceringen liksom som VLT gör där man också. Har en väldigt modest rubrik mot vad man, <går> mot vad man brukar kunna ha i VS-sammanhang där man gärna fläskar på och eh, liksom, ja, gör stora rubriker av saker. Utan det var bara så här: eh, konstaterande att så här, eh, därför fick klubbchefen lämna. Eh, och eh, ja som sagt, jag, jag, jag låter ju liksom LT göra sina. Eh, eh, pressetiska publiceringar så, men ja, märkligt tycker jag att det är det. jag tycker att det var liksom på hur artikelns ton och rubriken kände att de var att, lite fel ute ut, ja, ja, ja, du är inne på det intressanta just att man arbetar väldigt mycket klickvänligt eh, generellt, och här var det nästan tvärtom här behövde du klicka dig in och läsa i genom artikeln för att se the breaking news så att säga Mm. Men, det, Men det jag ja. framförallt vill säga om det är liksom att så här, eh, dels, eh, jag, jag tror inte att eh, liksom, alltså alla förstår att man tar liksom avstånd från det eventuella brottet som då har begåtts. Alltså så, men eh, det, det som jag vill säga är att jag, jag tycker att styrelsen i VSK borde ha tagit det här beslutet på en annan grund, nämligen att liksom ledarskapet inte fungerade, som man har hört larmas från, inifrån föreningen ganska länge nu. I alla fall vi som eh, verkar ganska nära den eh, har jag hört det. Jag hade liksom hellre sett att styrelsen tog det beslutet på de grunderna än att man tog det på en eventuell Brottslig grund, även om jag liksom också tycker att han då av flera anledningar verkar olämplig att leda VSK. Eh, så. Mm. Men det kändes ah, som att det var en smidig väg ut för VSK också, att det här hände för rent krast skulle man ju kunna säga att vi vill hjälpa till och rehabilitera, och... men nu valde ju ändå VSK att Rakt av bryta. Det har man väl generellt ett arbetsgivaransvar också. Att om man har, det finns någon sorts rebellitingsbehov så, jag... så ska man väl också hjälpa till med det. Men det behöver vi inte heller gå in på. Nej, jag tror, jag tror också det här. Man, man var ganska pragmatisk så. Alltså, jag tror att tankarna redan fanns innan det här dök upp på att kanske leta efter en ny klubbchef. Men att man såg läget nu när det hade dök upp och säkert att man har haft någon förhandling liksom bakom. Sen tycker jag att det är bra att liksom, heter, vår ordförande ute i tidningen och liksom inte kommenterar det här vidare utan liksom bara hänvisar till att det, det är inte är en anställd hos oss längre. Ja men mycket, det är mycket bra faktiskt, ja, det är ju proffsigt så och Såklart. man behöver inte lägga någon mer ved på den elden så att kan vi sammanfatta det med att vi tycker att det är ganska skönt att han är borta i alla fall med tanke på att som vi var lite inne på så jag tycker ändå att man har sett att det har spretat ganska mycket i klubben och det känns inte som att vi har tagit de stegen organisationsmässigt som man kan förvänta sig av en klubb som faktiskt har fått en klubbchef något som vi kanske inte riktigt tidigare haft mm. så att ja. Ah. Så, så, så jag vill bara så här, säga att jag tycker att det är kul att Stefan Brandberg är tillbaka. Jag, jag, jag har inte haft jättemycket man honom att göra, men jag tycker att han verkar vara en bättre person och jag menar ganska bra så här ledare på, på den nivån vi behöver. Jag tror liksom inte att man ska ha en så jätte jättesuperstark klubbchef som liksom ska bestämma allt utan jag tror att det är rimligt att lägga ut det här på ganska flera personer med en mer koordinerande eh, ja, person eh, i toppen. Ja. Och att man har liksom så här, en säljchef och liksom en, jag vet det, kommunikationschef, och vad du nu kan vara. Ja, jag håller helt med. Jag tycker att han verkar dels så ska han ha i stor och för att han liksom hoppar in. Det är inte första gången, han hoppar in när Nej. det är behövs, så att det, han drivs ju förmodligen av någon typ av kärlek till klubben. Ja. Men han verkar också, som du var inne på, vara en, liksom, en vettig person och en. Bra ledare som kanske inte har de Narcissistiska dragen och behöver synas Och uh, höras hela tiden Precis, sen fattar jag att han inte liksom Vill köra vidare, så han har gått i pension Han äh, ska väl få gå i pension någon gång <laughs> ja, Men, men, <laughs> men alldeles låst till att uh, Ställa upp uh, än en gång Verkligen, och jag tror att Med honom vid rodret nu Så, så borde liksom styrelsen Och organisationen kunna ta, ta sin tid på att fundera liksom, På framtiden och hur vi vill har det framåt för att eh, jag tror och tycker att man borde ha lärt sig ganska mycket av de senaste rekryteringarna på klubbchefsrollarna och kanske även i, i stort hur organisationen har fungerat. Ja men det, det verkar ju vara liksom Det är erkänt svårt och det är väl klart Att rekrytera en klubbchef alltså, jag menar, vi, vi kan titta på Grannföreningar i staden Vik Det också lite svårt Deras klubbchef har väl upp sig efter två månader Vi anställde ju också En klubbchef som sa upp sig efter väldigt kort tid Jag tror att det han, sa, han sa inte upp sig från Facebook Kommentarsfälten i alla fall <laughs> <laughs> nej, Där är han inne Men, nej, men alltså, det, det är ju svårt Och jag tror att det är liksom så här: om man rekryterar någon från näringslivet så har ju de en viss. De, de, de tänker att det ska se ut på ett visst sätt. Men jag tror att liksom i en idrottsförening, i en klubb, så är det så här. Alltså det, det är typ två eller tre heltidstjänster som man ja. egentligen ska täcka upp. Och jag vet inte om det är rimligt. Men nej, det är och, en annan diskussion kanske. Nej, och det är kanske därför att, att jag hopp, nästan lite hoppas på att vi kommer ha. Vi kommer att upp den tjänsten i flera olika roller för att. Det är väl lite nackdelen med att få en väldigt liten organisation och sen försöka ha någon som ska styra alltihopa att många av arbetsbörden kommer att falla på den personen. Så kanske bättre att ha tre delansvariga för ett varsitt område där man har två till tre personer i varje. För att liksom få, men det, ja, få någon bättre form av liksom flyt i, i arbetet. Så. Mm. Ja, men vi kan väl också. Påpeka lite här i övriga fotbolls-Sverige så har det hänt en del kring just uh, rättsväsendets uh, hållning till fotbollssupportrar. Och det senaste är väl det här med att man förde in väskförbudet för här för uh, var det 2023 men med hänvisning till att terrornivån var ganska uh, hög. Man drog upp den ett snäpp. Um, nu har man ju här i för någon månad sedan gått ner ett, ett, ett pinnhål i den trappan så att säga och den som är logiskt lagd kan ju då tycka att väskförbudet borde hävas Ja, jag är ju lite logiskt lagd så jag tycker ju så uh, Nej men absolut uh, jag tycker att väskförbudet borde hävas jag tycker också att så här jag hoppas att uh, VSK är med och driver den frågan i, inom SCF och andra forum och så Eh, men eh, det, det, det är ju liksom eh, Jag vet inte vad man ska säga Men det, jag tycker att eh, polisen Det här hela bottnar ju liksom i att man försöker eh, Komma åt så kan jag tycka Och att man inte liksom direkt går tillbaka Har ju liksom också lite så här eh, Att lätta på väskförbudet då. Jag tycker att det eh, visar också att man liksom jag vet inte man införde det ganska snabbt och uh, inte väljer inte lätta på det direkt när terrornivån sänks uh, om man nu hänvisade då till det uh, terrornivån så jag jag vet inte jag tycker att det är uh, märkligt uh, Jag tycker också att det finns andra liksom så här märkliga uh, saker som polisen gör såklart. Uh, jag tycker att uh, Eh, Noas chef, vad heter han, Per Engström var ute och svingade lite konstigt i medier där de <går> jag vet inte vad han sa att eh, klubbar tycker att visitationer är eh, sexuella trakasserier och så vidare Jag, jag för att vissa kvinnor framförallt har rapporterat att vissa visitationer är sexuella <går> trakasserier <går> ja, alltså jag tycker att det är så konstigt för att jag tänker att här, visitationer i sig tror jag inte någon klubb har sagt det, sexuella trakasserier däremot så kan det ske sexuella trakasserier under visitationer och det är såhär bara det uttalandet tyckte jag var med så här, jag förstår inte hur han kan sitta kvar. Alltså det Nej, finns flera det såna här ju, uttalanden. Det borde så här osmakligt och ska man sammanfatta det så verkar han vara en man som inte är logiskt lagd utan snarare en man som kanske drivs av prestigefrågan polis rättsväsende mot fotbollssupportrar den som hade hoppats att den prestigefrågan släpptes i samband med att liksom där Vilkor han släppte Får nog tänka om för att det man ser runt om i Sverige Och inte minst i Västerås Det är att polisen trappar upp Och Och vill sätta dit Fotbollssupporter Det, det går väl inte att dra en annan slutsats Om man lever i den verkligheten liksom, Och ser, ser Hur det är Nej, och Där har vi haft liksom vår beskärda del Också på så här, Alla de matcher vi har haft Hittills så har det liksom varit att vi har haft De Eh, finns det poliser där som eh, eh, visiterar våra yngre supportrar? Och, ja, det, ja. det är mer regeln än undantag att de blir visiterade och det är väl ganska sällan de har något på sig eller att det, man finner något brott men det är mer mindre rena trakasserier. Nej men också bara ta in folk liksom för, eh, för provtagning utan att kunna hänvisa till någon typ av rimlig anledning är väl eh, ja, illavarslande men så ser det ut. Ska vi prata lite om vi har en match som kommer upp här om två veckor borta mot Varberg. vi får en hel match till slut på en söndag. En söndag klockan 17, vi Det vilket... är en hel match, det glömde jag säga, gruppant anti 13.00, den äh, mot Örmyo. Ja, det står kommer. Ja, nu så är nu ja, <laughs> Nej, men vi har en söndagsmatch det är väl klockan 17 så det är ju en usel hel men vi tar vad vi får. Vi kan väl uppmana, jag tror att den något sådana här dysfunktionella supporterklubben ska Sports arrangerar resa. Det går också säkert utmärkt att styra upp egna bilar och minibussar för att åka ner till Varberg. Jag tycker att det är en väldigt viktig match. Det är en match och en toppmatch framför allt. Så att, att vi kan få ett ett stöd som liksom har lite högre klass än vad vi haft borta mot Oddevold, utsikten och Helsingborg är på tiden. Jag tycker faktiskt att våra bortaföljan, undantag Örebro i premiären och Giffarna Giffarna Sundsvall en lördag har varit ganska svagt så att eh, ja, har ni, något att, har ni något att säga om borta, bortaföljarna? Nej G Giffarna Sundsvall Bra pris om ner till Valberg. Ja, 350 spänn. Så passa på nu. Ja, nej men... Kiddsport. Sports har väl faktiskt haft ganska bra pris. Jag tror de hade samma pris ner till Helsingborg. Och Örebro. Mm. Ja. Ja, <laughs> just det. <laughs> Pengarna ska in. Ja. Nej, nej mm. men... Eh, um, det är väl... Um, Glädjen ändå så att de har så bra priser i alla fall. Vad tror du om själva matchen Jensen? Tror vi kommer vinna? stinker ju... You... Olle Edlunder revenge game nu mot Kalle Karlsson efter dumpandet när vi gick upp i allsvenskan. Tror att han, alltså jag tror att han har varit suttit lite bänk senast i tiden faktiskt. Han kommer in och gör det. Han, kommer... han, ju... han sänker oss. Är han det har min har ju... gubbe Nej, det är inte min gubbe. Judas. <laughs> Direkt konkurrent. Judas, han fick inget förlängt kontrakt. <laughs> Som en Sörman. Ja, Fråd. exakt. Ja. <laughs> Nej, men det var ju tråkigt om... Och Ledlund har ju alltid ett och i sig. Ja, ska man springa ut och fira med Varbergs enda supporter där? Ja, de har ju typ sju. Med fingret över munnen. Nej, men fan, det är dags för... Vi har haft jätte, jättebra ny rekrytering på ståplats på hemmamatcher. Svinbra tryck stundtals. Apropå det kan man väl skicka så här... Man hör ju lite så här gnäll från lite äldre supportskara om att säga... Ja, oh, jag kommer fan inte följa... Kapons uppmaningar. Men skit i det bidra och till de yngre börja försöka åka på lite mer borta matcher så att vi får ett mer kontinuerligt stöd runt om i Sverige. Bra! Bra! Ta känga! Ja, det, nu kängas det friskt. Ska vi avslutar på den kängan? Ja, vi gör det. Ska vi känga på och säga heja sport? Heja, heja sport! ja sport. Ska jag trycka på den röda knappen? kan det stoppa är stopp här.